وعلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انزل القرآن ولا سبعۃ احرف قرآن پاک را نازل کړي شیله حرف پنغت کی وې ترختہ پاتو اطراف سرا پاتو پهو کسمو نصره لکل ایتم من ها ظہر حرایات ده ظاهرم نه وبتن نو باتنم نے ولکل حد متلاون عدا حدیث دي کی علماء کرام ظاهرا د معنا په اعتبارم ګران ل او تفصيل ملبا او ذکر کړي چې قران په هر کونو نازل شي پیو رواد کی عشرت احروفن را غلیب علی عشرت احروفن حرف گرپ لغت کی طرف توئی او دا دین سم دی نو تکریباً یو سلویخ اقوال دی دو لماو پا دیکی چیدا علی سبات احروفن سم راد دی تا سلویخ وار اقوال امام سیطرح ملا پا اتقان کی ذکر کرید او دیویلی چی دا قول نشاره دا نشاره خوبائی کی باز اقوال غیر مختار دي نو دیویلی کی تیسو مراد دی نو دیویلی کی دا لفظ دوو عدد سبعو د تحدید و تعین دا پار دی چی دا غو مراد دی دا دا تکسیر و دا یعنی توسیع دا پارن داوا قرآن پاک قوو وجو سر نازل شویده لو جایز دی چې دی وقرتونو کې په هر کلمه چې لوستې شنو دی کلمہ پا او دی کې ګور دا نه چې هر کليما او هر جمله دا په وو جو نازل شوی بلکې دی نو دی یعنی بعضه الفاظ و او کلمات چې وقرتونه دي هر کلمه کې دی کېرتونه نشته نو په وقرات سره قرآن پاک نازل شوی او دا مشہوری قبیدیوی دارم ناکسر داغی پا لغاتو بانے نازل شہر لکا وہ قبیدیوی او داغی پا لغاتو بانے قرآن شریف نازل شہر لکا مرقات کم اللہ لقاری رہیم اللہ کړي چې چیدین مراد سبع تا احرو فن مراد و قرآن لی لکا دا پا فساحت مشو قریش سقیف تو ای قبیلہ حوازن حزیل یمنع بنو تمیم دیبانی طول د لغت مامان بیچی دیئے که دا سبع تا احرفن دا وقی رتونن دا امام بی حکیم دا قول سی کری ابن عطییہ اور دیبارکی او تصریر آغنی دا دلی ابن باس رضی اللہ عنہ مانا چی دا پو قی رتون سرد اور باز علمائی کرام علی دا یو قول شپه دی کې سبت اعرف انسنه فو قراءت القران نازل شوی چا چې کوم قرات سره ولستو نو داونه قراتونه متواتره دي تواتر راغلی که د قران پشان شان ثابت دي د عمره دا چکه له پدی قراتو کې خلکو اختلاف راغلی نو د عثمان رضی الله عنه په زمانہ کې یو قرت قريش وي قران قرآ لیکلو او منه او کجلی نور قراتون باندې اختلاف د وجنه مرولای زکه یو به یو قرات وینبل بلبل وی دغه په مرض کې اختلاف و یو بلتبې د گمراهۍ نسبتونه کول نو عثمان رضی الله عنه په یو قرات قرآن شریف فلي کولو او امته را جمع کړي پدې لړای اختلاف مکو وي وغه نور قراتون هم د دی دین علاوه هغه صحیدی او درست یو حدیث پاک کیدا معنا او باذل العلماء کرام لیک دی جدینا مراد سدی معنا د اوکل د حرفو سوہ و ادام مشتمل په او معناګانو سره قران کیا امر وی یا نه وی دوشن یا قصص وی یا مثال وی سلور شو یا یا وعید نشپخول والموعظه یا پکې نصیحت ته نو پدیو معنی دانو قرآن مشتمل لے عمر یا عمروی یا نهوی دوا یا قصصوی یا امثالوی نسلور شل یا وعدوی اللہ وعدہ کئی یا وعید دے یرور کئی یا پکی موعزا و نسیحت دے او سو کوئی دو دیوون مراد و کس ما اقائد دی دو دیوون مراد سدی هي الاقاعد ولاحكام والاخلاق والقسص الامثال والوعد والوعيد عقائد دی قران کی احکامات دی اخلاق دی دریش القسص دی امثال دی لوپنزول وعد او وعید او شاتوی دی جنہ ابراہیم نه حلال او حرام دی محکم او متشابہ دی امثال دا مختلف طریقي سره اقوال علما کرامو ذکر کړی وهي قران پاک نازل شوی دې الا سبت یحرف فاو قسم احکامات سرا یا فاو قرتن سرا لكل ايهن لبار دهره ويا من هاذينا درغو قرتونا زهرن وبطنن ایبراهیم شریف کی حدیث دا فراغ لے لکل حرف من عظ وهر و بطن زوهر څه کوي وای ما زوهر معناه له اهل علم چي داغه معنا اهل علم تر سرګندوي او بطن اغه کوي چا خلاف د زوهر د معنی سرګندن په یی په خبره وای لکه مت شابحات د معنی معنا سرګندن یو دا چې زوهر اغه چې دا غي تفسیر سره بیان کی ديشي نقل او روایت سره او بطن غي لوي ما استکشفه والتاويل ځکه علماء کرام لکې تاویل او تفسیر کې د دې مرقات کې فرق کړي هې پ تفسیر او تاویل کې څه شی دی فرق لري نو کوم تفسیر چې د نقل په ذریوه اے صحابی ویلی تابعی ویلی او دا نبی علیہ السلام ندیجا یاد تفسیر نقل دیتا تفسیر وی او تاویل دیتا وی چی ما یستقشفو والبطن ما یستقشفو تاویل داویت و اچاد تاویل پا ذریبان سرگندی ذکر تفسیر و تاویل کی علماء کرامو دا فرق ذکر کردے دا فرقی ذکر کڑی یو مانا پا دی کدا او چاوی دی چیزو حرس شیر ایمان دی پا او د دغی د مقتضا مطابق عمل لی او با تنسو تاوی تفاوت دا فهم نی کتاب کے لک فهم ور کڑی چاہتے دیر ور کڑی نی چاہتے سکڑے دیر ور کڑی نی بعض علماء کرام ادام لکھ دیتا و یظهر دی ته وای الاحاطه بنفس ماثق الكلام له چې کلام د صدره پر شلېدلو او بیان شوه دنو پاغې ته هاتو کې دی ته زه او بطن دی ته ولبن فی آیات الصفات التفکر فی علای الله والمراقبه بطن دی ته الله پایا د صفات کې وڅو او فکر کې الله په نعمتونو کې ولکل حدن حد متلعون اڅیزلانی شریر کدا چې الفاظ دي ولكل حرف حد توي او متولعن داپ ضاپ کی مشدده دا او مشدد فتحه دلامنا متو متولعن مقام ال اطلاع او د پار او د هر یو یا احکام د دی دینی متول عن زید زید خبردارای دی, دی, دی قران نا ولکل حد د پاردا هر یو حد حدود د الله نا د دا پاردا احکامات د الله متول عن زید خبردارای دی په پا قران پاک کې رواه فی شرح السنه دی حدیث روایت کړه د پشره سنه کې دارنګ امام سیبرانی ذکر کړو نورو کتابونو ذکر کړي دا حدیث یعنی د دې تفصيل ګران وکړلarsi وفاق او د نورو امتحانونو کمدار اولي وایي د دې مقصد ذکر کړي چې ان ذل القرأن ولا سبعه احرف له کل آت منها زهره و بطن ولکل حد متلعو وګوره د زهره او بطن دا معنا نه دا لکه دې کې مرقات دباتینی او رغ ذکر کړي د بازی با او ردی ذکر کړي او دا زوهر او بطن ماناگان این ذکر کرده او وی وی زوهر دیتا وی چی لکم آیاد تفسیر او تاویل سرگنده بطن دیتا وی چی دا آغی تفسیر مشکل لی او بازی وی زوهر لفظ تو وی و بطن مانا تا وی بطن مانا تا وی داول ذکر کرده و دا مانا ندا لکه بازی ناپو هوای چرا د قران د فار یو ظاهر او یو باطن نو یرا عملیان ظاهر پرسیزي او دا, ملنگا نو دا, نو دا او بي دي نه اړي وي د باطن پرسيزي نو دغه معنا ده چرګو قران شری په دې په لور غري ظاهر کې وي چواقي مصلا او باطن کې بغري دي سبل معنا ني چا سره ناز ته ويږي ردي مزل زغللي بيت الله شریف لزي یا قران شریف داوودا حکم کړي نو دا بني چي او ظاهر مانه دا شاو دا حکم دي خو با دي بداسي چا بوئی چر او دز دز رپا کار او دز رپا کی نو دا معنا دی لیکینو داغه مراد پدې کینو حدیث پاک کې دا مراد نو وان عبد ابن ابی